Orizonturi roșii Pista 7. Ambițiile Elenei Când Ceaușescu a venit la putere în 1965, nimeni nu auzise de soția lui, dar ei nu i-a trebuit prea mult ca să-și dezvolte gustul pentru faimă. Ca soție al lingușitului președinte român, a fost un joc de copil pentru ambițioasa Elena să acumuleze în mod rapid titlurile director al secțiunii pentru chimie al Consiliului Suprem pentru dezvoltarea economică și socială a României, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, care a fost creat special pentru ea, membru plin al Academiei Române, cel mai înalt titlu pentru orice om de știință din oricare țară a blocului sovietic. În 1973 am fost cu Elena la Buenos Aires, când, fascinată de ambițiile politice ale Izabelei Peron, ea a decis să se lanseze în viața politică activă. Prin nemaivăzutul cult al personalității creat în jurul lui Ceaușescu, Elena s-a ridicat rapid pe scena politică. Membră în Marea Adunare Națională, membră în Comitetul Central al Partidului Comunist, Membră a Comitetului politic Executiv și numai cu un an în urmă Membră a Birului Permanent, Invenția lui Ceaușescu Pentru a concentra puterea politică în propriile mâini și ale soției sale Astăzi Elena este numărul 2 în ierarhia În care numai numele de Ceaușescu are un loc sigur Restul companiei fiind nimic altceva decât flori decorative Mutate constant dintr-un loc în altul pentru a preveni să prindă rădăcini. În ciuda noilor dimensiuni politice ale Elenei, ea și-a păstrat întotdeauna primul ei titlu, director Alice Tim. Principalele ornamente din biroul ei erau portretul lui Ceaușescu, atârnat în spatele mesei sale de lucru și volumele operelor lui, legate în piele roșie, aliniate pe rafturile bibliotecii. Ceilalți doi pereți erau acoperiți de numeroasele diplome științifice românești și străine ale Elenei, alături de multe certificate aparținând medalilor pentru merite științifice, tehnice și educaționale. Cele mai multe îmi erau familiare, deoarece în ultimii 10 ani, Die a fost adânc implicat în obținerea lor de peste hotare pentru ea. Elena colectează cu lăcomie orice diplomă științifică poate, de la titluri onorifice la membru în societăți științifice străine. Ia te uită cine e aici, așteptându-mă pe mine," mi-a spus Elena Veselă, cu vocea ei cea mai drăguță, în timp ce și-a pe birou poșeta nouă din piele de crocodil. Ea se potrivea cu pantofii eleganți, cu vârfurile ascuțite, care păreau să incomodeze oasele mari ale picioarelor ei de țărancă. Să mergem în spate," a spus, luându-mă de braț. În spate însemna de fapt camera din dreapta biroului Elenei, situată în spatele unui uși ascunse, puțin mai mică decât biroului principal, fiind puțin mobilată și având un singur telefon, linia S, care făcea legătura dintre ea și Ceaușescu, precum și alte câteva persoane privilegiate, incluzându-mă și pe mine. Aici era locul unde își petrecea cel mai mult timp încercând să-i țină la distanță pe oamenii de știință profesionali. Tovarășa este ocupată cu studiul în spate. Era inevitabilă formulă a asistentului ei executiv, ori de câte ori cineva voia să o vadă. Acolo, în spate, Elena, fie că se uita plictisită pe geam, ori dormita în fotoliul ei favorit, o copie a scântei căzându-i din poală. Ai adus dosarul lui Pană?" Da," am răspuns eu, punând pe biroul ei dosarul ministrului Gheorghe Pană. Dosarul voluminos conținea transcrierile din săptămâna în curs, provenite de la supravegherea telefonelor sale și de la microfoanele instalate în casa și birourile lui Pană. Pană era un om plin de viață și energie. Cuvântările sale strălucite și laudative despre Ceaușescu l-au mutat de la poziția de activist de partid de provincie la funcția de membru de frunte al ierarhiei. Când a venit la București, promovat brusc, ca unul dintre cei 11 secretari ai Comitetului Central a Partidului Comunist, el avea în ochii Elenei un singur defect. Era căsătorit cu o evreică. Familia Pana a supraviețuit și mai târziu, dându-le o casă drăguță în cea mai elegantă zonă a Bucureștiului. Fiecare colț al noii lui case avea microfoane, dar ele nu au dezvăluit nimic decât atașamentul lui pentru Ceaușescu și devotamentul soției sale pentru marxismul pe care îl preda la universitate. Dar Elena s-a plictisit de familia Pană. Bă, mai bine la împinge pe unul din senzualităi agenți secreți sub fusta ei, mi-a spus ea. M-am săturat de ea, pretinzând că ar fi Fecioara Maria. Aceasta nu a dat rezultate oricum și relațiile Elenei cu familia Pană s-au stricat din nou. Pana a început să bea, iar soția lui a început să-și arate în mod discret nemulțumirea față de cunoștințele de marxism ale Elenei. Elena a deschis dosarul și a început să-l războiască. Am ușcat din măr?" m-a întrebat ea. Nu încă." am încercat eu să las loc unor eventuale speranțe. M-am săturat de ea. Mai ai trei luni ca să o faci să ridice fusta." Trei luni în care o vreau înregistrată, fotografiată și filmată. Eu vreau totul chiar aici, în acest dosar. O vreau culcată în pielea goală, sub omul tău. Dând din fund, până ce au un orgasm, a spus Elena nervoasă, lovind dosarul cu mâna ei o soasă și grea. Trei luni," a continuat ea, m -auzi? În trei luni îl vreau pe pană afară. Dacă nu pot să o ai pe madama lui, am să-l obțin pe pană însuși." Ea a început să zbiere. Își putea schimba dispoziția mai repede decât oricine, chiar și decât Ceaușescu, ori Arafat. Eu vreau un vizion american. Telefonul S a sunat și fața Elenei s-a luminat când a răspuns. A două înăuntru, chiar acum, și două farfurii. Întorcându-se spre mine, a spus. Am o surpriză pentru tine. Când am plecat de acasă, am comandat un trufle pate. Eram aproape sigură că idioții au uitat. Eu nu am mâncat truflă niciodată și am fost sigur că Elena mă va face să plătesc foarte scump pentru asta. Desigur, nota de plată a fost exorbitantă. Mi s-a spus că americanii au cele mai bune haine de bizon din lume, nu-i așa, dragule? Am înțeles. De fiecare dată când pregăteam împreună din vizitele lui Ceaușescu peste hotare, Elena îmi cerea să aranjez niște cadouri drăguțe pentru ea. Din Japonia a cerut perle și le-a obținut. Multe garnituri de perle foarte scumpe. Negrul era la vremea aceea culoarea ei favorită. Toate și ragurile acelea de perle negre au fost plătite de niște firme japoneze care erau interesate să facă afaceri cu România. Eu vreau câteva haine americane de vizon," a spus Elena cu o voce autoritară. Haine lungi și cape." Tu ai o întreagă armată de oameni acolo, dragule, care nu au altceva de făcut decât să meargă de la o recepție la alta. Acum să-i punem la lucru. Sunt sigură că madame Penăț nu are nici cea mai vagă idee despre ce faci tu cu o haină de blizon. Eu nu mă pot aștepta să primez de la ea nimic altceva decât un coș de arahide. Nu-i așa, dragule?" Elena mi-a pus această întrebare, sperând evident ca eu să o contrazic. După câte știu eu, Jimmy Cartă vrea să vă dea cartea De ce nu cel mai bun și un volum de fotografii despre România, luate prin satelit, a fost răspunsul meu modest. Este exact ceea ce ți-am spus, dragule. Fermierii încearcă să pretindă că sunt intelectuali. Care este cea mai mare companie particulară pe care o vom vizita acolo? Texas Instruments, dar știu că tovarășul are unele gânduri speciale în legătură cu vizita asta. Nu ar trebui să fie nicio legătură între faptul că tovarășul obține ceea ce nu are și faptul că eu obțin ceea ce nu am, dacă instrumentul vostru este destul de mare. În particular, glumele Elenei erau destul de crude. Pentru câteva momente am fost foarte departe cu gândul, încercând să compun telegrame spre stațiile Washington și New York, dându-le vestea cea bună, că au fost blagosloviți cu cuvintele magice, haine de vizon, pentru cele câteva zile rămase până la vizită. În final, am auzit-o pe Elena zicând, Ești indispus, dragă? Mă gândeam numai, tovarășa. Nu-ți plac hainele de vizon?" Fără să aștepte un răspuns, ea a continuat. să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi, România este mai bine cunoscută în vest decât turnul Efel și mai respectată decât regina Angliei, și asta datorită tovarășului și mie, Oriunde mergem, gazdele noastre încearcă să ne facă o primire cu coborul roșu, dar dacă noi nu -i învățăm, ei nu știu cum. Îți amintești de germani? A fost de ajuns ca tu să le arunci cuvântul mașină, ca o aluzie, și fiecare ne-a dat mașini. Câte au primit? Limuzina de 600 pentru tovarășul, de 450 pentru dumneavoastră, un cupe pentru zoia, două Audi pentru Nicu o casă mobilă echipată ca un birou pe roți pentru tovarășul. Niciuna dintre aceste vehicole nu au fost folosite vreodată, pentru că familia avea multe mașini de la guvernul român. Sau idiotul ăla de Husein, dragule, nu-ți amintești cum a fost cu iahtul? Dacă mi-aminteam. S-a întâmplat în iunie 1975, când eram cu Ceaușescu și Elena, la reședința de vară a regelui Husein de la Gulf of Akaba. și el ne-a invitat pe iahtul lui particular. Era pentru prima dată când Elena urca pe un iaht. După cină, Ceaușescu și Elena mi-au cerut să merg cu ei la o plimbare pe plaje. Eu vreau iahtul acela," a fost tot ce a putut Elena spune printre lacrimi, repetând asta mereu și mereu. Eu nu plec fără el." Ceaușescu, vizibil atras de ideea ei, a intervenit. Șerbănescu este bun prieten cu Husein. Șerbănescu era un agent al dieului pe care el îl folosea întotdeauna ca interpret la întâlnirile cu arabii. Spune-i numai cum să pună problema la Husein. Dimineața următoare, când regele Husein a întrebat de mine, era cu Șerbănescu. Trebuie să înțelegi că acest yacht particular a fost cadoul meu personal pentru Alia a spus el scuzându-se. Dar am să comand imediat unul nou din Statele Unite. Propun ca numele lui să fie prietenia. Un an mai târziu am fost informat de regele Hussein că iahtul era gata pentru predare. A fost dorința lui Ceaușescu ca Hussein să-l ridice din Statele Unite și să-mi-l predea mie în Istanbul. După încă trei luni am fost capabil să scot prietenia din Istanbul și să-l ancorez sub pază grea la o bază navală secretă din Mangalia. Familia Ceaușescu nu l-a folosit niciodată încă. Știi ce?" mi-a întrerupt Elena visările. Nu uita de expozițiile mele de bijuterii. Eu vreau una la Blair House și alta la Waldorf Astoria. New york a fost totdeauna cel mai bun pentru bijuterii. Nu voi uita. În timpul vizitelor Elenei peste hotare, stațiile die trebuiau să urmărească de obicei casele faimoase de bijuterii, ca să spună cele mai valoroase colecții pentru ea. Nu era o sarcină grea totuși, pentru că Elena cumpăra întotdeauna cantități incredibile, plătite de către die. Se pare că avem o vizită bună în America, pacepa. Voi face tot posibilul, tovarășă Elena. Ce drăguț! Într-un articol pentru The New York Times News Service, la 12 septembrie 1978, David Binder a scris... Pacepa a fost consilierul personal al lui Ceaușescu și l-a ajutat să pregătească vizita din primăvara trecută în Statele Unite. Oficialitățile americane își amintesc că partea românească a făcut numeroase cereri imposibile. Una dintre ele a fost ca atunci când președintele și Elena vizitează sediul Texas Instruments din Dallas, românii se așteaptă ca americanii să-i facă cadou o haină de blană doamnei Ceaușescu tratând un prieten nedorit. Ce mai e nou cu Mihai?" a întrebat Elena schimbând odată subiectul. Afaceri, ca de obicei," am răspuns. Mihai era un tânăr corespondent de la Lumea, revistă românească de politică externă. Cu câteva luni în urmă, microfanele și supravegherea, pe care Elena mi-a ordonat să le efectuez asupra fiicei sale Zoia, a dezvăluit că Mihai a devenit prietenul ei preferat. Elena l-a respins cu mult înainte ca Zoia să înceapă să vorbească despre el. Părinții lui erau prea niște oarecare, needucați și fără stil. Uită-te doar la felul cu umbră, uită-te la picioarele de arc, gras și la picioarele lui de porumbbel, obișnuia Elena să spună, studiind fotografiile și filmele clandestine făcute părinților lui Mihai. A fost furioasă în ziua când a văzut prima dată o fotografie a lui Mihai putând blugi. Apoi a început să-l deteste cu adevărat. Dezgustător a sunat verdictul ei, după care Mihai a fost pus sub continuă supraveghere. Ura Elenei pentru el a devenit tot mai mare și mai aprigă, alimentată din pasajele din intercepțiile telefonice, transcripții din microfoane și filme făcute în secret despre întâlnirile sexuale cu Zoe. Acum numai auzul numelui lui Mihai o enerva. Nu-l mai vreau pe ticălosul ăla pe aici. Aș putea să-l omor ca pe un țânțar. Un accident de mașină sau așa ceva. Dar fata mea cu minte de iepure poate să facă o mare dramă din asta. Vreau să fie trimis peste hotare și lăsat acolo să putrezească," a spus Elena, a cărei voce a devenit odată caustică. M-am plictisit să am plictis coșmarul din cauza lui noapte după noapte." Guinea era locul unde Elena voia ca Mihai să fie deportat. Îți amintești când am fost la Conacri?" a întrebat ea. Ambasadorul mi-a spus despre tehnicianul nostru de tractoare, al cărui cap tocmai se crăpase ca o lubeniță. S-a constatat că capul lui era plin de larve și vierbi. Îți amintești? Ambasadorul a spus că ei au un fel de insectă care își depune ouăle prin piele în capul tău. Eu vreau o fotografie a capului lui Mihai, crăpat ca o lubeniță. Monologul de un umor bolnav al Elenei despre Mihai a fost în sfârșit întrerupt de sunetul telefonului S. Puteam auzi vocea lui Ceaușescu, întrebându-l dacă ar vrea să vadă un film în seara aceea. Nu, nu vreau niciun film. Eu vreau să vorbesc ceva cu tine de seară, mă chiar acum. Acasă, a răspuns o Elenă turbată, înainte de a trânti violent receptorul. Apucându-și poșeta de pe birou, a ieșit afară fără niciun cuvânt, pășind de-a lungul parchetului lăcuit și apoi pe podeaua de marmură a coridorului, tocurile ei bocănind ca o mitralieră. De-abia ajunsesem la biroul meu când un sunet discordant a tăcerea. Era telefonul special care făcea legătura cu Ministerul Afacerilor Externe. Bună, Mihai! Ce mai faci? Am auzit vocea lui Andrei, zicând mai viu ca niciodată. Numai ce am primit o telegramă de la Beirut, ceva despre o declarație publică în legătură cu 242, pe care Arafat a făcut-o astăzi. Doi ambasadori occidentali, aflați acolo, o interpretează deja ca pe o moderație în politica lui Arafat. Ești foarte deștept. Mai sunat mai devreme? Am încercat să te sun în dimineața aceasta, am spus eu. Am vrut să te felicit pentru petrecerea din noaptea trecută. Îmi pare rău că nu a fost posibil să vii mai devreme. Știi, am avut un somon afumat de la Londra, raci de la Paris, grătar de miel de la Atena, friptura Kobe de la Tokyo, pepene din Istanbul, banane și portocale de la Tel Aviv, torte de la Viena. Ce-a făcut a la facut tovarășul? Trecerea de la un subiect la altul, aparent fără nicio legătură, este tactica lui Andrei. El pare incoerent, dar o face intenționat." ca să-l țină pe interlocutor încordat. Ca de obicei, Andrei, el nu se va schimba niciodată. Nicu a fost în formă bună noaptea trecută, nu-i așa? Felul cum a condimentat stridile. Și mai târziu, când l am proșcat pe Dumnezeu, eu aproape m-am că în pantaloni. N-a fost exact visul meu. Haide, Mihai, nu fi așa un capătrat. Nicu este un adevărat patrician. Poți să-ți imaginezi ce distracție vom avea când va fi el șeful? Adineaure am trimis un curier la tine, în legătură cu vizita tovarășului la Washington. El mi-a spus că vei merge acolo în curând ca să faci ultimele retușuri. Când, Mihai? La sfârșitul săptămânii viitoare, sau cam așa ceva. O să ne distrăm bine acolo. La revedere! Nici nu am apucat să pun receptorul jos, când Manea m-a sunat pe S. Tovarășul vrea să vă vadă imediat. Când am intrat în biroul supradimensionat al lui Ceaușescu, își luase deja haina pe el și era evident gata să plece acasă. El stătea în fața mesei sale mari, încrustată cu fildeș, și se uita la o pictură atârnată în spatele ei. Patriotic intitulată Marea Românie, ea înfățișea o frumoasă încă tânără, plimbându-se printr-un peisaj rural. Deasupra ei atârna tema României sub era scaunul lui Ceaușescu, ridicat cu câțiva centimetri mai sus decât normal, pentru a-l face să pară mai înalt. Văzându-mă că am intrat, a început să facă pași între masa de conferințe pentru 12 persoane și un raft, conținând operele lui Marx, Lenin și Ceaușescu. Trecând pe substema Partidului Comunist, atârnată deasupra ușii de la intrare, S-a și s-a așezat deodată la o masă joasă, flancată de două fotolii, care se găseau în fața biroului. Niște vești de la Arafat?" a întrebat el. Avem o linie deschisă 24 de ore cu Beirutul. am început, iar Olcescu are sarcina de a merge la sediul lui Arafat la fiecare șase ore, dar răspunsul a fost mereu nu încă. Punctualitatea nu a fost niciodată trăsătura caracteristică a lui Arafat." Dacă primești niște vești, sună-mă acasă. Dacă după câteva zile nu primim niciun răspuns, trimite-l pe Munteanu la Beirut. Propunerile întâmpină probabil greutăți cu colaboratorii lui Arafat. Acum trebuie să-l folosească pe Anet ca să le rezolve. Munteanu trebuie să-l lovească peste mâini dacă se încăpățânează. A încheiat Ceaușescu ridicându-se și ieșind pe ușa laterală a camerei. Singurul meu prieten. Era foarte târziu când am ajuns acasă. Milițianul care făcea de pază la ambasada poloneză de peste drum nu a ieșit din cușca lui pentru obișnuitul său salut oficial. Probabil a dormise de mult, dar perdelele de la etajul al doilea s-au mișcat discret. M-am dus direct în sufragerie. Totul era încă întunecat, cu excepția unei picturi deasupra șemineului în continuu luminată de un bec mic, atașat de ramă. Lumina ardea zi și noapte, ca și luminarea de la o icoană. Din ramă se uita la mine un om bătrân, cu niște ochi mari, calzi și prietenoși. Purta o căciulă de țăran pe cap și costumul negru de duminică. Pe fața lui ridată puteam vedea tristețe și suferință, dar și, -și retenie. Era o pictură datată 1937 de pictorul clasic român Camil Resu, care mai târziu a devenit profesorul de artă al ficei mele Dana și care încă era în viață. Omul acesta bătrân avea de mulți ani un loc al său în casa mea, printre multe alte picturi care îmi umpleau pereții. Eu am iubit întotdeauna arta. Când am fost băiat mic, obișnuiam să pictez peisaje și portrete în acuarelă și ulei. Visul meu era să devin pictor, dar tatăl meu, care nu a reușit să facă o facultate, pentru că a trebuit să aibă grijă de cei șapte frați ai săi mai mici, a vrut să mă fac inginer. În liceu, dragostea mea pentru desen s-a materializat într-un ziar școlar pe care am început să-l editez. Numele ziarului era Ariciul și a constat din desene satirice. La Institutul Politehnic, Ariciul s-a transformat într-o gazetă de perete. Personajul principal a devenit faimos și pentru modul șiret și dezarmant de exprimare a gândurilor și sentimentelor umane. Când în sfârșit am început să lucrez, nu am mai avut timp pentru desenat și interesul meu în artă s-a îndreptat spre colecționare. Cu timpul, pereții casei mele s-au umplut cu picturi colectate de-a lungul a peste 30 de ani, accentuate de cele primite de la Dana, care a absolvit recent Institutul de Artă și care era acum o pictoriță profesionistă. Până în 1960, prietenul meu, Bătânul Seran, era doar una din numeroasele picturi din colecție. În vara anului 1960, Dana și cu mine am petrecut o vacanță la Marea Neagră, unde am aflat despre o colonie de artiști dintr-un sat mizerabil de lângă granița cu Bulgaria. Numele satului era 9 mai, numit așa după ziua victoriei, din timpul celui de-al doilea război mondial, scriitorii, pictorii, sculptorii și poeții închiriau camere de la țăranii localnici pe timpul verii și trăiau o viață boemă, presupunându-se scăpați de sub supravegherea guvernului, mai liber decât la oraș, chiar dacă trebuiau să se lipsească de anumite binefaceri maletibilizați la instalațiile sanitare. La insistențele Danei, am mers acolo cu mașina și am petrecut o zi pe plaja din apropiere. După masă, când ni s-a făcut foame, ne-am dus în sat la un restaurant de sat murdar și ne-am așezat în grădină. La o masă din apropiere, am remarcat un om bătrân, care mi se părea foarte familiar. Am încercat să-mi amintesc de unde îl cunosc, când odată, ochii lui au atins o coadă sensibilă a sufletului meu. M-am mutat la masa lui și l-am întrebat dacă pot să-l cinstesc cu un prânz. El mi-a răspuns că ar putea să bea ceva, dar nu ar putea să-și mănânce, deoarece nu mai avea niciun dinte în gură. Apoi l-am întrebat dacă numele de Camil Resu însemna ceva pentru el. dacă îl cunosc pe domnul Resu, Doamne iată, a izbucnit el, el m-a pictat pe mine și apoi a fugit cu nevasta mea. Din acel moment, am fost sigur că acesta era bătrânul din pictura mea. Am fost curios să aflu mai multe despre el, dar era complet senil și numai cu multă răbdare am putut în final să obțin de la el câteva detalii. Numele lui era Fedot Lili și a fost morar în sat prin anii 30. De-a lungul câtorva veri, a închiriat o cameră tânărului pictor Resu, care venea acolo să picteze peisajul locului și pe țăranii săi. Resu a petrecut multe zile pictându-l pe Feodor și a sfârșit prin a avea o relație de dragoste cu tânăra nevasta acestuia și prin a o convinge să fugă cu el. Acum că știam deja cine era el, bătrânul din pictură a devenit cel mai bun prieten al meu. Când veneam acasă seara târziu, numai bătrânul Fedot mă mai aștepta încă. Eu îi povesteam despre ziua mea, gândurile, neliniștele, speranțele mele. El asculta liniștit, dar ochii săi luminoși îmi dădeau de știre că a înțeles și îmi promiteau că nu vor sufla o vorbă la nimeni despre ce i-am spus. Eu obișnuiam să mă gândesc că ar fi fost foarte bine pentru fiecare agent secret din lume să aibă propriului lui Fedot Lilii cu care să împărtășească suișurile și coborâșurile zilnice ale unui serviciu care nu putea fi comentat cu nimeni altcineva. De fapt, Fedot Lilii a devenit singurul individ din întreaga lume care îmi cunoștea adevăratul eu. Pe masa mare de lângă Fedot era o invitație pentru deschiderea expoziției de artă a Danei. Scumpul meu tată se citea pe linia desemnată numelui cu un scris feminin, dar ferm. Voi putea vreodată să o iau pe Dana cu mine într-o excursie peste hotare?" l-am întrebat tăcut pe bătânul meu prieten, numai odată, Fedot, ochii săi negri, prietenoși și mari, s-au întors spre mine cu o tristețe insuportabilă.